Uh, lehenik ikusiugu lokar hori xal, xalga izela, gure ahtian aipatuta, deriberartu dugu gu haurek erostia. Beratzen dira etapa dezberdin batzu, Le, gure lehen etapa izan daitia meszena entrepresen, entrepresai begira, eta uh, izbiligira garazi aldean entrepresak uh, ezagutzen, eta aipatzen gure proiektua eta la dirulaguntza berginila, eta hola bildudugu ogeita pos mila euro. Baina gure lokala hirurogei mila eurotan zenez ondo diruaa beharginen, Beraz uh, muntatu dugu lista pertsonen lista bat uh, gaugegun behoi bat giraola aktibon nuen izena eana dugun eta behoi horiek hamaga euroko kotizazio bat ematen dute ila betero uh, gure mailegua um, itzul, uh, itzultzeko ordainttzeko hori da. Mm -hmm. Eta gaugegun einggin nuke uh, kotzaile horiek albezain gutxi pagatzea eta beraz... Uh, Diru, uh, diru laguntza gal gal galdegiten dugu kaufundi esker eta hola albezain fitemaile gori ordaintzeko eta uh, listako horiak albezain guti ere pagatzeko. Hugu eta bost mila euro behar dituzue entzendugu? Noiz arte iraunen du kampainaka? Bada epe bat edo ez baitez bada? Uh, momentuko udabukaera uste dute, udabukaera arte. Uh... Eta jabe ekin egina da, trenkatuada afera, zuek zirezte, lehentasunetan tasunetan, zuek erosiko duzue? Bai, bai, uh, hori seuk uh, egina da. Aztapenean, alokatzen genin hiru hilabetez, ikusteko uh, zinez hortan sartzen genin, nien hono no autua eta orain bai egina da. Izen eta... izenpetua duzu horretan. Bai. E, zer eginen da beraz gaztetxe horretan, 8-8 metra karratu, uh, e, ikusi dugu bai zizpa gaztetxeak uh, gauzainet zantolatzen dituela, beste gaztetxeetan ere bai, behiena ipatzen dut, horai garazien zer ezanen da. Beraz, lokala hori, zentxo-zentxoan e, denez, ez da beste egiteko lokal bat izanen. Um, ara, hauzoak badira eta abak. Eta gure ezat ere garrantzitsua zen, erakusteak, gaztetxeak, ez duela bakajik ere besta, besta ege presentatzen. Beraz, gure lehenik haip uh, definitu ginoen uh, lokal hori uh, euskararako espazio bat bezala. Beraz, horren uh, inguruan egin ginoen behtxo eskola bat soztu. Um, filmak proiektatu, atelieretipiak uh, proposatu, Dibatea. debateak, ala olako mm. gauza ainit, ainit zidea ja, ditentzauskigu ditentza burura. Eta hara, gero mementoko lokal hori era dugu hostilalero gure bilkurak egiteko. Eta ja, hori bikaina da, elkaj, elkaj biltzeko uh, gure soko haukaitea. Eta, ara, eta gero bestak egiteko, eta be, uh, biztanden hasi egiteko dugula, ondoan ez uh, beste gela bat alokatuz edo edo ez dakit uh, desmartxak eginez, uh, ara, holako, ukienak, bai, adibidez... Aste behin. buruntan egin zuen bezala, musikaren pesta, eh, merkatu bai, estalian. estalian. Mm -hmm. ara. Azpi marratu behar dugu ere, erriko laguntzarik gabe egin zuela, alta, kanpaina bat egintzenuten ere haute etxean gara joan eza? Bai, hori egia da. Uh, gero, hor uh, oh, mezena kampaina hortan ere ejikoetxe, ejikoetxe, ari ere diru laguntza ditugu. eginditugu. Ejikoetxe, inguruetako ejikoetxe etxe batzuk hartu dute, garaziko ejikoetxe ari ere galdea egindigu. Hora uh, oraindik ez dugu erantzunik, baina hori malekik ukanen dugu diru laguntza ikipi bat, ere, uh, garaziko ejikoetxeetik. Baina gero, hai, uh, gela eta aukaiteko, dena gure gandik ginda, ez dugu bate tetsiian eta laguntzarukan ongi da. Nola egin behar da crowdfunding kanpaina hortan parte hartzeko eta garaziko gaztettxearen laguntzeko. Bai aski da beste nez eloazora johaita Eloazo Putxukameraat eta bilatu eh, garraziko gaztetsa eta etsmaten da direktuki proiektua.